Sfințește și le aduce curățirea trupului cu cât mai mult sângele lui Iisus Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea este El mijlocitorul unui nou legământ pentru ca prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abaterile făcute sub legământul din Tii, cei ce au fost chemați să capete în veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut. Pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte. În această seară ne aducem aminte de lucrarea pe care a făcut-o Iisus Hristos. Această lucrare a fost planificată de Dumnezeu chiar înainte de căderea omului, înainte ca Adam și Eva să păcătuiască, pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Adam și Eva cu o voință liberă. Și ei puteau să decidă să asculte de Dumnezeu sau să nu asculte de Dumnezeu. Și în momentul în care Dumnezeu a implementat în ființa umană voința liberă, în acel moment Dumnezeu a avut o soluție. Dacă omul va asculta de Dumnezeu, aceasta este soluția lui Dumnezeu. Dacă omul nu va asculta de Dumnezeu, Dumnezeu a avut soluția numărul doi. Și omul a fost înșelat în nevegherea lui, în neatenția lui. Satan, care de atunci ispitește ființa umană, s-a apropiat de Eva și i-a semănat o neîncredere. A pus un semn de întrebare. Oare? a zis Dumnezeu cu adevărat oare într adevăr dacă el a zis să mâncați din toți pomii din grădine, oare nu există ceva sub de subtul poruncii lui de a opri pomul acesta să nu mâncați din el cu siguranță că de la o incertitudine a trecut la o certitudine și a zis, cu siguranță că nu veți mânca, nu veți muri, mâncați din el și veți fi ca Dumnezeu. Era de fapt problema cu care Lucifer s-a confruntat înainte de a fi aruncat din cer. Proia să fie mai presus de Dumnezeu. Proia să fie asemenea lui Dumnezeu. Soluția lui Dumnezeu era clară. Dar dreptatea lui Dumnezeu trebuia satisfăcută. Plata păcatului este moartea. Și Dumnezeu nu putea să treacă peste această legitate care El a instituit-o în universul acesta. Și ca să împace dragostea lui Dumnezeu care dorea să fie împărtășie cu omul, cu dreptatea lui Dumnezeu, soluția lui Dumnezeu a fost ca cineva să moară pentru om, cineva să-și dea viața, dar nu putea un om păcătos să moară pentru un alt păcătos. De aceea, soluția lui Dumnezeu a fost ca Dumnezeu să se întrupeze, să ia chip de om să se îngrădească în spațiu și timp. Și Dumnezeu în același timp să devină și Dumnezeu și om ca să poată muri pentru omul căzut în păcat și să-l poată răscumpăra. Și aici aș vrea să fiți foarte atenți. Păcatul a fost perpetuat în spița umană în toate generațiile care s-au născut din Adam. Dar pentru că Isus Hristos, care a fost om, a venit aici pe pământul acesta, dar în timp ce a fost om n-a încetat să existe ca Dumnezeu. Citiți Ioan, capitolul 1, Evanghelia lui Ioan și veți vedea argumentele clare acolo. N-a încetat să existe ca Dumnezeu. De aceea, moartea lui Isus Hristos, pentru că a murit ca om și Dumnezeu, care este veșnic, s-a perpetuat pentru păcatul uman până în veșnicie. Aleluia! Și de atunci... Nu mai trebuie să moară alt om, decât trebuie să acceptăm jertfa lui Iisus Hristos. Și în momentul în care o acceptăm, este cum ai accesa un cont la bancă, pentru că în contul respectiv ți-au fost introduși banii. Dumnezeu a introdus în contul nostru a fiecăruia iertarea Amin. pentru păcatele Amin. noastre. Și în momentul în care noi ne pocăim, ne recunoaștem păcatul, în momentul în care venim înaintea Lui și îi mulțumim și recunoaștem jertfa Lui pentru păcatele noastre, în momentul acesta păcatele noastre sunt răscumpărate, plata păcatelor noastre este plătită prin jertfa lui Iisus Hristos. Și noi suntem iertați, suntem liberi de consecințele păcatelor noastre și stăm înaintea lui Dumnezeu neprihăniți prin Isus Hristos. Suntem văzuți neprihăniți. E un far extraordinar. De aceea creștinii care înțeleg sărbătoarea aceasta o venerează. O sărbătoresc o zi, două, trei, stau înaintea lui Dumnezeu și eu zic că nu-i lucru rău. Este foarte bine. Important este ca noi să nu facem doar un sezon din această sărbătoare, ci în fiecare zi a anului să ne amintim de această lucrare, Amin. să celebrăm această lucrare. Și mie mi se pare tare potrivit ca cu ocazia acestei sărbători, când oamenii se strâng împreună, devin disponibili pentru Dumnezeu, devin sensibili la lucrarea lui Dumnezeu, e foarte important ca nu numai să ne amintim dar să facem și noi ceva ca amintirea noastră să fie concretizată. Și ceea ce vom face în această seară, vom lua cina, este celebrarea marelui eveniment pe care Iisus Hristos l-a realizat în propria ei persoană Așa cum spune Apostolul Pavel, a intrat înaintea lui Dumnezeu ca mare preot, nu cu sânge de țap, nici de vaci, nici de miei, ci cu însuși sângele lui. Mă voi duce eu, Tată, să-i răscumpăr din păcatul veșnic în care au căzut ce har minunat, ce binecuvântare și ce bucurie să înțelegi că aceste lucruri n-au numai un caracter istoric, că ele n-au fost înregistrate doar în istorie, ci că ele au o însemnătate pentru tine și pentru mine. Pentru că cineva din familia noastră, nu de la sute de mii de ani lumină distanță, ci cineva care este aproape de noi, cineva care ne-a adoptat în familia lui, care ne-a dat dreptul să ne numim copii ai lui, cineva care a scris un testament acest testament a devenit valabil prin moartea lui. El a spus, înainte de a muri, ăsta este testamentul care ni l-a lăsat. Mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde voi fi eu să fiți și voi cu mine. Este testamentul pe care ne-l lasă și care ne spune că va deveni valabil în momentul în care el va muri pe cruce. Pentru că nu după multe zile le spune că eu trebuie să mă duc, voi nu știți calea între acolo dar am o cale pe care trebuie să o parcurg și după mine veți veni și voi, dar mă duc eu înainte să vă pregătesc un loc. Ce minunat este când părinții pot să lase moștenire copiilor lor, o casă, un teren, o sumă de bani. Copiii aceia sunt fericiți. Aș vrea să vă spun în această seară că în contul nostru al fiecăruia există un loc care nu este pregătit de o mână omenească, ci de Dumnezeu. Că acolo El ne-a pregătit lucruri pe care Apostolul Pavel a încercat să le descrie, pentru că El a fost răpit, dar a spus, nu există cuvinte să le descriu. Este ceva minunat. Și de atunci, apostolul Pavel ne spune că el dorește să ajungă acolo. A venit înapoi ca, într-un limbaj limitat, să ne spună calea între acolo să ne spună despre destinația pe care o vom avea -o în veșnicie cu Dumnezeu, și faptul că ceea ce a văzut acolo este extraordinar, este că Apostolul Pavel din momentul acela a zis, pe mine nu mă mă interesează, dacă Domnul vrea să mă țină aici, voi sta aici cât mă ține El. Dar dacă are planul lui să mă ducă, mă duc acasă, mă duc la moștenirea mea. Și când știi lucrul acesta că... Nu mergi într-un neant, undeva nedefinit, ci mergi într-un loc definit, pregătit pentru tine personal. Este ceva extraordinar, este așa cum te-ai mutat dintr-un oraș în altul și să știi că acolo nu te așteaptă oricine, ci te așteaptă primarul orașului aceluia. Președintele țării te așteaptă și El îți va da repartiția pentru că ea este pe moștenirea ta și pe numele tău. Frații mei, este extraordinar să, să stăm și să vedem modul în care Iisus Hristos a țesut această haină cu care noi ne vom îmbrăca când le vom întâmpina pe El. În, în Marcu, în capitolul 14, cuvântul Domnului ne spune că Iisus Hristos, după ce a intrat în Ierusalim, după ce a fost primit într-un mod extraordinar, După evenimentele pe care le-am înțeles duminică că au avut loc în Ierusalim, ni se spune că în ziua următoare, cum ar fi lunea, s-a dus spre Betania. Și în drum dimineața a văzut un smochin și i-a fost foame. Și s-a dus la smochinul acela, deși nu era vremea fructelor, s-a dus la acel smochin, pentru că smochinul este un pom extraordinar. Tot stau și mă uit cu copiii, ne uităm la smochinii care îi avem în grădină și îi pândim să vedem care va rodi anul acesta. Pentru că înainte de orice frunză, pe smochin, apar fructele. Vezi fructele că ies din bobocul de pe ramură și știi că acolo va fi un fruct. Și după ce ies fructele mici, încep să iasă și frunzele. Și cuvântul ne spune că smochinul acesta avea frunze, însemna că deja smochinele trebuiau să fie copte, dar Isus n-a găsit smochine în el. Și l-a blestemat. Așa cum spuneam duminică, sunt surprize pe care Isus le-a făcut în ultimele zile, pentru că niciodată nu găsim că Isus a blestemat. Și de fapt, lucrarea aceasta nu era pentru a însăși a blestema mochinul acela, ci era o demonstrație pe care Iisus o făcea ucenicilor și Iisus le-a spus, dacă veți avea credință, orice veți cere prin rugăciune, veți primi. Și dacă veți spune muntele acestuia, mută-te și aruncă-te în mare, dacă veți avea credință, muntele va asculta porunca voastră. Era ceva extraordinar. În momentul în care Isus se pregătea să plece din mijlocul ucenicilor, să-i înarmeze cu această credință puternică, pentru că aveau să lupte, știa ce urmează. Și lecția credinței în săptămâna mare este deosebită pentru fiecare din noi. Pentru că este valabilă pentru noi. Dacă veți avea credință, orice veți cere prin rugăciune în numele Lui Iisus Hristos veți primi. Apoi a urmat o perioadă de câteva zile în care fariseii și cărturarii îl urmăreau ca pe șoarece. Căutau momentul în care să pună mâna pe el și să-l prindă, căutau momentul chiar să-l omoare. Planul era deja făcut. Și ori de câte ori, Isus întâlnea, parisei și cărturare, se vedea această tensiune puternică care parcă creștea ca un vulcan. Și această tensiune puternică a fost, la un moment dat, dirijată. Haideți să vedem ce s-a întâmplat.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 Cântările de laudă sunt cântările pe care noi le cântăm de obicei la începutul întâlnirii noastre. Sunt acele cântări în care îl lăudăm pe Domnul cu tot ceea ce avem, cu instrumentele, cu instrumentele, cu zece coarde, cu toată ființa noastră îl lăudăm pe Domnul. Și se pare că este foarte. Straniu, Iisus știa ce l-așteaptă și cu toate acestea i-a condus pe ucenici să cânte aceste cântări de laudă. Frații mei, cântările de laudă ne dau putere, ne dau putere atunci când noi suntem în lucrare. Vă spun sincer, de multe ori vin cu cauciucurile sparte dar la închinare mă ridică, mă înalță, mă apropie de Dumnezeu. Imediat intru în prezența lui Dumnezeu și parcă toate încheieturile simt lucrul acesta. Mai ales atunci când simți că Duhul lui Dumnezeu te cercetează, te înalță, este ceva extraordinar. Iisus Hristos știa că au nevoie de această putere a închinării, a laudei, care îi ridică, care îi întărește. Și-au cântat cântările de laudă și-au ieșit în muntele măslinilor. Iisus le-a zis, în noaptea aceasta, toți veți avea un prilej de potecnire, Pentru că este scris, voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Cât de clar le vorbește Isus. Dar cred că ei parcă erau bui Nu înțelegeau ce se petrece. Isus era direct și se pare că ucenicii erau. Acum, ce urmează? Ce urmează? Este ceva extraordinar. Am văzut cine. Niciodată n-am mai făcut lucrul acesta. Era pentru prima dată când Isus a făcut cu ucenicii această lucrare și erau stranii cuvintele pe care le-a spus, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou, este ceva care Isus n-a mai făcut niciodată. Totul era nou pentru ei. Totul se precipita cu o rapiditate extraordinară. Iisus le vorbește că el pleacă, dar va învia și va merge înaintea lor, în Galileea. Petru i-a zis, chiar dacă toți ar avea un prilej de poticnire, eu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 pentru că vroia să se roage. Și le-a spus ucenicilor, stați aici și vă rugați. Și eu mă duc puțin mai încolo, dar în timp ce ei se rugau, l-a bătut pe umăr pe Petru, pe Ioan, pe celălalt fiu al lui Zebedei, Iacov. Și le-a spus, haideți voi cu mine. Vedeți puțin mai departe și ei patru, spuneam într-o altă împrejurare că aici în biserică suntem toți împreună, dar poate că avem persoane cu care ne simțim mai apropiați, mai intim și așa a făcut și Isus Hristos, i-a luat pe acești trei ucenici, să-i simtă aproape de el, pentru că știa durerea care l-așteaptă și avea nevoie de sprijin. Și acum de multe ori, când vin la mine frați și spun, frate, simt că ar trebui să fiu sprijinit și îl întreb, n-ai prieteni, n-ai oameni apropiați care sunt gata să țină două zile de jertfă pentru tine, care sunt gata să se roage pentru tine, care să fie alături de tine cheamă acești prieteni, strânge-i lângă tine, așa a făcut Isus Hristos. I-a luat pe cei trei și a zis, rugați-vă, uitați am e, toată convingerea că Isus le-a spus mai mult celor trei, ca să-i motiveze pentru rugăciune. Și apoi, după ce s-a rugat puțin cu ei, el s-a depărtat mai încolo. Și... Cred că rugăciunea pe care a făcut-o înaintea tatălui și a spus, Tată, este amar paharul care stă înaintea mea. Dacă este cu putință, vă să treacă acest pahar. Este amar, dar nu ce voiesc eu, ci voi ta să se facă. Aș vrea să înțelegeți și să realizați că noi, ca ființă umană, adeseori suntem ca Petru. Stăm la biserică, l am întâlnit și zicem, nimic nu mă va despărți de Domnul, gata. Sunt gata să pun capăt la orice. Și când ajungem piață, lucrurile se schimbă, așa cum s-a schimbat și cu Petru. După ce s-a despărțit de Iisus Hristos pentru că n am mai putut să fie alături de el, o slujnică, cineva de acolo nu prea însemnată s-a apropiat de el și a zis Petru, fața, modul în care te comporți arată că și tu ești un ucenic de-a nici vorba, nu cunosc omul ăsta. Și de trei ori s-a lepădat de Isus. Petru ăsta care a zis, e în stare să mor cu tine, rații mei. Aș vrea în această seară să înțelegem câteva lucruri care sunt foarte importante pentru noi. Pe fundalul evenimentelor care s-au derulat în săptămâna mare și pe care. Nu am timpul să le petrec. Dar v-aș sfătui dacă aveți câteva momente de regaz, mâine, poi mâine, citiți în cele trei evanghelii, în toate patru evangheliile de fapt, puteți să citiți evenimentele acestea cum s-au derulat, ca să aveți filmul acesta cât se poate de clar în mintea voastră. Aș vrea să vă dau câteva versete biblice care ne fac să înțelegem lucrarea pe care Isus Hristos a făcut-o în viața noastră. 1 Ioan 4, versetul 10 Dumnezeu ne-a iubit și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. De ce l-a trimis Dumnezeu ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre? Pentru că ne-a iubit. Reține lucrul acesta. Există cineva care te iubește. Există cineva care te iubește nu numai declarativ, până la faptele concrete, supreme, până la jertf. Ajută-ne, Doamne, și noi să facem lucrul acesta. Ioan 11, versetul 50. Este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul, spunea Caiafa, marele preot, care n-avea argumente puternice să-l condamne pe Isus. Doar... Ura, doar egoismul, doar furia pe care au acumulat-o în inima lor farisei și cărturare care solicitau condamnarea la moarte. Isaia 53, versetul 3 ne spune că Isus. A fost străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Dumnezeu a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. 1 Petru, capitolul 2, versetul 24. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn. Ioan 1, cu 29. El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Este un lucru zguduitor dacă stai și te gândești să sărbătorești Paștele. Să sărbătorești că cineva a murit pentru tine. Să trăiești zile de sărbătoare și după ce trec aceste zile de sărbătoare, de celebrare, să rămâi același. Este zguduitor. Să știi că cineva a murit pentru tine. Să știi că cineva și-a dat viața pentru tine, ca tu să trăiești, ca tu... Să poți să faci și să beneficiezi de toată libertatea. Și după ce trec aceste sărbători sau în timpul aceste, acestor sărbători, să te comporți ca un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, este ceva zguduitor. Și eu m-am tot gândit la, la Iuda și am zis, Doamne, noi îl condamnăm pe Iuda și este ceva groaznic să te gândești chiar să te pui în locul lui, dar omul acesta a răspuns chemării lui Dumnezeu, omul acesta a văzut minunile lui Dumnezeu, omul acesta a ascultat din gura lui Iisus Hristos, predicile lui, a văzut cum șchiopii sar, orbii văd, leproșii sunt vindecați, oameni înviază. Doamne, Nu cumva și eu am avut harul acesta. Nu cumva, Doamne, și eu am citit aceste evenimente, am văzut că se întâmplă și astăzi, poate ai avut experiența cu Dumnezeu. Și la un moment dat când un gând vine la tine, să, poți, să nu poți să-l stăpânești? La început a fost un gând pentru Iuda. La început a fost ceva nedefinit, ceva neclar pentru el. Cine știe ce l-a deranjat pe Iuda, că a părăsit unitatea ucenicilor, că ceva s-a întâmplat? Iuda n-a fost tot timpul cu ucenicii, pentru că ne spune cuvântul că Iuda și-a luat o mică vacanță și s-a dus să vorbească cu preoții. Știa că preoții îl urmăresc pe Iisus. Adeseori se întâmplă în viața noastră când ne luăm asemenea vacanțe, când nu suntem unde ar trebui să fim. Și când nu suntem unde ar trebui să fim și suntem în alt loc... Fără acoperire spirituală. Aș vrea să înțelegeți aici. Iuda a ieșit de sub acoperirea spirituală a lui Isus Hristos. Exact așa cum dacă ai o umbrelă și ieși de sub umbrelă și plouă afară, începe să te ploaie. Și dacă stai mult în ploaie, te răcești. Așa s-a întâmplat cu Iuda. Nu putem spune că a fost luni. Doar au fost câteva momente, câteva ore probabil, poate o zi, nu știu. Dar a lipsit din mijlocul ucenicilor și s-a dus la o altă întâlnire. Și acolo s-ar fi putut întâmpla să fie ceva ce nu-i plăcea lui. Tot Iisus Hristos, tot El ne învață acum... Ne-o ne trimis odată și a mers doi câte doi și au văzut că suntem în stare să facem lucrări, că draci au ieșit afară, oamenii s-au întors la Dumnezeu și am avut experiență deosebită și am avut succes în această lucrare. Ce nu ne mai lasă și pe noi? Probabil că o fi fost, sau cine știe, o fi vrut și el să iasă cu ceva în evidență, nu i-a ajuns să se ocupe numai de partea financiară. Frații mei, cuvântul lui Dumnezeu spune că acolo unde este stârvul se adună vulturii. Și stăteam dimineață și meditam la cuvântul acesta și am zis, Doamne, cum am putea face distinție între o cioară și un porumbel. Și porumbelul este negru, că sunt porumbei negru, nu toți e sală. Și cioara e neagră. Cum am putea face distinție? Și mi-am amintit de o scenă la țară. Să mă iertați, că unii ați făcut colaci, alții ați pregătit miei. Dar am văzut un cadavru. Și era aproape de locul unde niște porumbei aveau cuibul, culcușul. Cât timp a fost cadavrul acolo... Corumbeii s-au depărtat. Nici nu se apropiau de locul acela. Cioara era acolo, era mediul ei. Iisus Hristos a spus, unde este stârvul, acolo se adună vulturii. Aș vrea să înțelegem, în contextul lui Iuda... Frații mei, pentru că Iuda s-a dus la cei care îl urau pe Isus Hristos, s-a asociat cu ei, a stat la sfat cu ei. Probabil că nu au fi stat prea mult, doar de ajuns să facă o înțelegere și să zică, uitați, voi vă tăcăzniți a fost printre voi, o intrat în Ierusalim, dacă ați fi vrut, ați fi prins, da. Parcă sunteți buimăciți când vă apropiați de el, parcă nu-l vedeți. Da, Vila radio. Îmi dați 30 de arginți și s-a făcut afacere. Ce interesant! Am zis, Doamne, dacă eram poate în locul lui Iuda, nu mai puteam să intru împreună cu ucenicii. Dar Iuda a avut curaj. Aș vrea să vedeți până unde diavolul merge în a strica mintea unui om. La început doar nu prea cuvinte nu știu cât de rele. A, vine cineva la tine, mă, tu știi asta ce, cum face, cum... Imediat, imediat, dacă ai ceva care nu-i cum ar trebui să fie, te asociezi. Este acolo stârvul și vulturii se strâng și vorbesc. E mediul în care te simți bine și începi să te simți bine. Și foarte interesant ceea ce spune Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 4, că omul care se lasă turmentat de cel rău, ajunge fără pic de simțire. Iuda, după ce a făcut târgu cu mai mari norodului, liderii spirituale ai norodului, după ce a primit 30 de arginți, cu arginți în buzunar, a avut curajul să meargă la întâlnirea pe care Iisus a programat-o. A avut curajul acesta. A avut curajul să intre și când a văzut ce se pregătește acolo și s-a pus farfuria și a spus luați și beți. A avut curajul să întindă mâna în blind atunci când a întins Iisus Hristos. Frații mei, vrea să ne verificăm fiecare. Și-aș vrea să ne trezim din timp. Vorbesc aici de relațiile din cadrul familiei, vorbesc aici de relațiile pe plan spiritual, vorbesc de relațiile pe plan social, vorbesc de viața noastră în general. Iuda a avut timp să se pocăiască. Iuda a avut timp în care să vină și să spună, Doamne, Uite, uite ce gând Uite cu ce gând mă muncesc! Uite că neplăcerea asta a produs neliniște asta și m-a făcut să mă asociez cu dușmanii tăi, Doamne! Iuda putea, dacă era sincer, să mărturisească și era scăpat de lucrul acesta. Când a intrat în mijlocul ucenicilor, pentru că eu am toată convingerea că acolo unde Iisus Hristos era prezent, acolo puterea lui Dumnezeu era manifestată. Și acolo unde este Dumnezeu prezent, puterea lui se manifestă. Și Duhul Sfânt, am toată convingerea că îl bombarda pe Iuda și zicea, mă, tu nu vezi cât ești tu de rău că tu ai deja planul făcut și te arăți așa de frumos în fața lui Isus Hristos și în fața celorlalți uceniți. Mă, tu nu vezi cine ești, mă, trezește-te, pocăiaște-te! Am, am impresia că erau niște trâmbițe care sunau și Iuda a ajuns într-o situație, mă gândesc că era foarte greu de el. Și în momentul în care a întins mâna în blid și Iisus s-a uitat drept în ochii lui și i-a spus, Iuda, du-te și fă ce ai de gând. Când s-a văzut Iuda descoperit, aici vă rog să fiți foarte atenți, în loc să zică, Doamne, așa e. Până acum am crezut că nu știe nimeni nimic. Dar acum când mă descoperi public, când se vede public ce-am de gând, Doamne, vreau să mă pocăiesc. Știți ce a făcut Iuda? Am avut ocazia să, să văd o situație de genul acesta și n-am să o niciodată. A venit cineva și... Când a fost descoperit, a zis: uh, Uite, mie personal, a zis: Nu, nici vorbă n-am zis așa, n-am făcut așa și eu. N-am zis nimic, am zis: Ok. Înseamnă că dintre doi, unul minte. Și într-o zi am fixat întâlnire între ei. Și i-am pus față în față și am zis: No, el zice că tu n-ai zis, tu zici că a zis. care e adevărul? Și atunci, cea care aveam convingerea și știam că spune adevărul, a zis, cum, poți să spui că n-ai spus așa ceva? Îți reproduc cuvintele, clar și am martori. Omul acesta, când a văzut că este descoperiștit știți ce a făcut? S-a luat după scaun, a trântit ușa și a ieșit afară. Și nu l-a mai văzut decât după doi ani de zile când a venit și a spus Iartă-mă! Am greșit. mi am spus, mă bucur că vezi lucrul acesta. Frații mei! Vă spun aceste lucruri pentru că este momentul cel mai potrivit în care, și cu ocazia cinei, trebuie să ne cercetăm. Vreau să vă spun că Domnul ne dă atâta șansă de pocăință. Domnul vrea să nu fim farisei, Domnul vrea să nu portăm măști, Domnul vrea să fim deschiși față de -i. Și nu numai față de El, pentru că El ne știe, El ne cunoaște, El știe, le putem noi acoperi cu orice zâmbet, orice machiaj care îl mai le putem noi face. Dar Domnul cunoaște gândurile noastre, inima noastră, tot ceea ce este în viața noastră, este descoperit înaintea lui Dumnezeu, orice mișcare, orice gând, îl cunoaște. Totul este ca noi să avem tăria și puterea în momentele și șansele pe care Dumnezeu ni le dă, în momente de cercetare, în momente de întâlnire de genul acesta, în momente de confruntare, să avem tăria, să ne luăm responsabilitatea și să spunem, da, am zis, îmi pare rău, vreau să mă pocăiesc, vreau să elimin bârfa din limbajul meu, din atitudinea mea, vreau Doamne, vreau să fiu așa cum tu vei. Și dacă tu vei spune lucrul acesta, Domnul îți va activa conștiința. Și conștiința îți va spune, nu mai ascunde nimic. Dă-te pe față, pocăiește-te și întoarce te la Dumnezeu. Doamne, ajută-ne, ajută-ne, Doamne, să nu mergem pe calea lui Iuda. Ajută-ne, Doamne, să nu ne batem în piept așa cum s-a bătut Petru și să spunem, e o stare, le spuneam tinerilor, nimeni, nimeni nu poate spune lucrul acesta. Și fiecare din noi trebuie să facem așa cum ne-a spus Isus Hristos: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Rugați-vă ca atunci când vine ispita, să obiruiți. Rugați-vă să fiți veghetori. Atunci când trebuie să stați în rugăciune, să nu dormiți, așa cum au dormit ucenicii, așa cum au dormit prietenia apropiați ai lui Isus. Isus a venit după câteva momente și a găsit dormind. A crezut că are oameni pe care se poate baza, a crezut că are oameni cu care poate merge înainte și care îl vor sprijini. A trebuit Dumnezeu să trimită un înger care să-l întărească pe Iisus Hristos. Pentru că prietenii lui l-au părăsit. Nu te baza pe prieteni. Sunt oameni ca tine. Te mai ajută ei, îți mai spun ei un cuvânt, dar bazează-te pe Dumnezeu, pe Cel care este alături de tine, pe Cel care te poate ridica, pe Cel care te poate întări, pe Cel care te poate izbăvi din cele mai grele situații și probleme. E bine să ai prieteni, e bine să-i ai aproape, dar mai aproape decât orice prieten să-l ai pe Dumnezeu. În această seară, aș vrea să ne apropiem de Dumnezeu. Aș vrea să ne deschidem inima înaintea Lui, aș vrea să venim înaintea Lui și orice gând să-L facem rob ascultării de Hristos. De aceste sărbători, când ne vom întâlni cu prieteni, ne vom întâlni cu rude, Haideți să ne curățim, să fim o unealtă în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu să se folosească de fiecare din noi. Haideți să cerem Domnului să se atingă de limba noastră și orice cuvânt să-l facă roba scurtării de el, să pună cuvinte de mângâiere, să pune cuvinte de întărire, să pună cuvinte de încurajare, să pună cuvinte prin care să putem să ne apropiem de oamenii din jurul nostru și să-i ducem la Hristos. Haideți să ne punem în mâna lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, vreau să te folosești de mine. Lasă ungerea ta, Doamne, în timpul cinei, în timpul... Cât eu voi celebra moartea și învierea ta, Doamne, prin această lucrare pe care Tu ai instituit-o. Când voi înțelege că relația dintre mine și tine nu este bazată pe un contract semnat, ci este bazată pe un legământ parafat cu însuși sângele tău. Și astăzi, tu vei lua parafa, sângele, paharul, tu vei lua parafa și vei pune încă o dată această parafă și vei spune, Doamne, până aici, orice păcat, îl pun sub incidența puterii sângelui Tău orice gând, orice atitudine o pun sub incidența puterii sângelui tău, pe baza legământului dintre tine și mine, pe baza morții tale, pentru păcatele mele. În această seară primesc iertarea ta. Atunci îți deschizi inima și primești iertarea lui Dumnezeu. Și vei vedea cum te înalță, cum Duhul lui Dumnezeu începe să pătrundă în compartimente ale vieții tale, unde n am mai domnit de mult, unde n am mai dirijat de mult, unde nu ți-a mai călăuzit de mult. Și vei vedea o lucrare extraordinară a lui Dumnezeu în viața ta. Pacea și liniștea se va coborâ peste tine. Problemele pe care poate le-ai avut vor fi eliminate. Pentru că așa se întâmplă atunci când te apropii de Dumnezeu. Lucrurile se schimbă, viața ta se schimbă. Și în această seară, înainte de a ne apropia de aceste taine și de a servi, servi na împreună, aș vrea să îți dau un moment de meditare înaintea Domnului. Vreau să vii și să spui, Doamne, îndepărtează. Spiritul lui Iuda din viața mea, orice prefăcătorie, Doamne, orice ascunziși, Doamne, orice lucru pe care l-am îndosit și am vrut să par altcineva decât cel care am fost în realitate, Doamne, eliberează-mă de spiritul acesta. Orice spirit izabelic care caută control, care caută stăpânire, care caută recunoaștere, cere Domnului să plece, să te părăsească. Orice duh absalonic, care umblă după nemulțumirile celor din jur, să-i strângă într-o tabără, cere Domnului să te părăsească. Cere ca Duhul Sfânt să inunde ființa ta. Cere plinătatea Duhului Sfânt, cere călăuzirea Duhului Sfânt, cere lumina Cuvântului Lui Dumnezeu și lasă-te călăuzit de Duhul Sfânt în această rugăciune. Haideți să intrăm în această rugăciune înaintea Domnului, așa cum stăm pe scaune. Iertarea Lui Dumnezeu. Cere ca Domnul să te pregătească pentru această cină. Orice slăbiciune sub puterea sângelui lui Iisus Hristos să dispară numele lui Iisus Hristos. Deschide-te înaintea, Domnului. Cei care sunt numiți pentru împărțirea cinei să vină și să împartă cine.